Kettő. A rendőrfőkapitányság központi ügyeletén ilyenkor nincs pihenő. Molnár főhadnagy még egyszer átnézi jegyzeteit, majd Int Szász alhadnagynak, aki az írógépe mellett ül, s várja, hogy a főnöke diktálni kezdjen. Alhadnagy nagy eftárs mondja Molnár, leadunk egy közleményt az összes napi lap számára. Kérem, írja. Írom, főhadnagy-eftárs. Folyóhó 17-én este 21 óra körül a hűvös völgyi nagyrét közelében eszméletlen állapotban találtak egy 60 év körüli, mintegy 160 cm magas, munkás munkáskülsejű férfit, akit feltehetőleg nehéz tárgyal leütöttek, majd kiraboltak. Az áldozat barna kordbársony kabátot, kockás inget, szürke nadrágot, fekete fűzős cipőt viselt. Felső fogsora hiányos, haja és bajusza őszes, bal szája sarkában eper alakú anyajegy egy van. Aki a fenti személy alapján tud valamit az áldozat kilétéről, vagy a jelzett időben a hűvösvölgyi nagy nagy rétközelében tartózkodott, és látott valamit, jelentkezzék a főkapitányság kapitányság életvédelmi osztályán. Azonnal tovább ittom fel az írógéptől az alhadnagy. Egy földi lakásban Szabóicu gimnazista lány ül a könyvei mellett, de nem tanul, csak sóhajtozik, szívből és érzelmesen, mint a 16 éves lányok szoktak, ha eljön a szerelem órája. Az édesanyja rászól. Mit sóhajtozol, kislányom, mit sóhajtozol? Az anyu is sóhajtozott az előbb, nyelvel a kislány. Az más, én nem vagyok szerelmes. Én azért csóhajtottam, mert apádnak még se híre, se hamva. Majd hazajön. Majd hazajön, majd hazajön. De mikor? Nem szokott a te apád elmaradni, csak szombaton, amikor kugliznak a kékverében. De ma nincs szombat. Annál nagyobb nap van, anyu, világosítja felicú Ma volt ben utoljára a gyárban. Nem mondta, hogy sokáig marad. Grenadír marsot kért vacsorára. A grenadírmarsér gyalog hazajön jön ceglédről. Akkor miért nem jön haza villamoson a hatodik utcából? Icu odahajul az édesanyjához és megöleli. Ugyan, édesanyú ne tessék úgy aggódni. Nyugdíjba ment, biztosan elbúcsúztatták. Volt egy kis ünnepség, volt egy kis borocska, elszaladt az idő. Honnan tudod? Nem emlékszik, anyu, hogy amikor bocsorbácsit a főgépészt bucsúztatták, apu éjfélkor jött haza, és még a konyhában is dúdolgatott. Amíg rá nem piszentettem, hogy hagyjon benneteket aludni, Icu zavartalanul felesel. Csak nem gondolja, asszonytárs, hogy az ön élete párját kisebb megbecsüléssel bucsúsztatják, mint bocsor főgépészt? Majd mindjárt kap egy pofont az asszonytárs, ha nem megy azonnal aludni, mert reggel hatkor nagy haranggal kell ébreszteni, hogy elnek isen az iskolából. Az az igazanyú! Nyújtózik egy nagyot, álmosaticu. Menjünk szundizni! Csak menj, menj, én még várok! Nem érdemes őrizni a grenadír marsot, mert úgy is összemegy a rendben, mint a privigei szűr az esőben. Csókolom anyukám! Tiszta kis vendéglő valahol a külvárosban. Cigány muzsikál, a levegőben kellemes pörkölt szagúszik. Nem illik ide az a két ember, aki most lép be az utcáról. Körülnéznek, szemükben alattomos sunyiság van. Az egyik tűzoltó egyenruhát hord, a másik fekete, magasnyakú pulóvert. A pincér helyel kínálja őket. Jó estét kívánok, tessék helyet foglalni! Nem azért jöttünk mi a puskám, mondja a civíruás. Csak úgy lehajítanánk egy fél decilumot. Rövid nem szolgálhatok, mondja a pincér. Azon kívül bort és sört is csak étkező vendégeknek adhatunk. Mi ez, új szabály az apák boltjában? Ez már nem italbolt, mondja kimérten a pincér, hanem kis vendéglő. Szóval ez a csehó is áldozatul esett a fehér abrosz mozgalomnak. A tűzoltó megfogja a karját. Őjünk le, Feri. Ha burkolni akar a főcsövező bajtárs, menjen a mézes mackóba. Ülj le és fog be a szád, förmet rá a tűzoltó. Az más. Szeretem a finom úri beszédet. Hát akkor hozzon valami öregem, fordul a pincérhez. Halászlé, bogrács gulyás, káposzta, túrós csúsza, palacsinta, pirított máj, rántott máj. Két gulyás, egy liter bor, szóda. Hozom. A tűzoltó közel hajol a pulóvereshez, és lehakítja a hangját. Elhoztad a pénzt? Nem az egészet. Ne próbálj át tejteni. Psst, te marha, ötezer jutott rád, itt van. A pincér hozza a rendelést. Két gulyás, egy liter rizling, egy szóda, tessék eltenni azt a sok pénzt, tűzoltó elvtárs, mert rácsöpög a paprikás lé. Miért tegyem el? Csak megszámolhatom, mennyit nyertem a lottón. A pincér nagyot néz. Lottón nyerte az elvtárs? Persze. Négyes találatunk volt a múlt héten. Sajna hatan voltunk a buliban, és így csak öt darab ezres jutott rám. Az is jobb kérem, mint a hátba vágás. Tésztát parancsolnak? Majd szólunk, pajtikám, most lépjen olajra. Ebből jól kivágtad magad, mondja a tűzoltónak, amikor a pincér eltűnt. A tűzoltó mérgesen ráförmed, a foga közt szűrve a szót. De ha még egyszer pofázni mersz, téged váglak szájon. Szóval? Szóval öt ezer, Kétszer annyi járna. – Járna, öreg apám, járna. De tudod jól, hogy megzavartak bennünket. Az fele ott maradt. Nyílik az ajtó, és holt részegen betámolyog egy vállas, erős fiatalember. Tétován körülnéz, de olyan részek, hogy nem ismer fel senkit. A pulóveres szikrázik a méregtől. A rossz se begye meg, csak ez hiányzott. Az ittas fiú megfogja a pincér hajtókáját. – Adjanak valamit inni. Ittas embert nem szolgálunk ki. Én nem vagyok ittas, csak be vagyok rúgva, mert én... A pulóveres felállás és átöleli a fiú vállát. Karikás, kisöcsém, hát észre sem veszed a te bátyádat. Itt vagy, Jambó. Akkor jó, legalább neked megmondom, hogy... Nem mondasz semmit, amíg nem iszol velünk egy fröccsöt. Ismered a tűzoltó bácsit? Nem, nem ismerem, nem is akarom ismerni, mert én, mert én... A pulóveres arca elsötétül a dűtől. Fogd be a szád, mert beléd nyomom a vicskát. Idd meg ezt a fröccsöt és pofa be. Ki ez? kérdezi a tűzoltó halkan. Új fiú a galeriban. Ez józott oda annak a vén hülyének, aki rajta kapott bennünket. És agyonütöttem, pedig Isten látja a lelkemet, én nem akartam. A tűzoltó szinte pánikba esik. Vidd el innen azonnal, vidd el! A pulóveres belekarol az elázott fiúba és az ajtó felé tekeri. Gyere, Karikás, amíg szépen beszélek. És marad csöndben, mert megkaphatod te is azt a szájbavágást. vágást. Gyere szépen, lekopunk innen. Majd a főcsővezető úr mindent rendez. Az ajtónál taszít egyet rajta, és eltűnnek az utca sötétjében. A tűzoltó hívja a pincért. Volt két gulyás. Az 20-60. Egy liter rizling szódával. Összesen 41 forint. Tessék, a többi a magáé. A pincér meglepődik. Ó, oh, köszönöm szépen. Hiába, aki nyer, az gavallér ember. Hm, hogy is tetszett mondani, hányan voltak a játékban? Hatan, és mindenkire ötezer jutott. Jó éjszakát! Máskor is legyen szerencsénk! A kórházban éjszakai csend van. A nővérek lábújhegyen járnak, az orvosok készenlétben szundikálnak. Az életmentő munka nem szűnt meg, csak lehalkult. Az ügyeletes nővér benyit a főorvoshoz, és jelenti, hogy Molnár Főhadnagy visszajött a kapitányságról. A főorvos int, hogy bocsássa be, és elébe megy a rendőrtisztnek. Jó estét, Molnár elvtárs! Jó estét, főorvos úr! Van valami újság? A beteg a műtét óta viszonylag nyugodt állapotban van. Ez azt jelenti, hogy... Ez nem jelent semmit, főhadnagy elvtárs. Érdekes. Most jövök rá, hogy a nyomozók és a hozzátartozók nagyjából egyformák. Mind a ketten azt remélik... Hogy a koponya sérült beteg a műtét után egy órával felül az ágyban, és töviről hegyire elmond mindent. Mondja főorvos úr, maga miért haragszik a nyomozókra? Tévedés, fiatal ember. Én nem haragszom senkire. Csak elfecsegtem, amit megállapítok. Akkor azt mondja meg, életben marad-e az emberünk? Reméljük. A magunk részéről mindent elkövettünk. És maguk? Tudnak már valamit? Semmit. Nem szokták ilyen hamar bejelenteni az eltűnéseket. Azért is jöttem vissza, mert reméltem, hogy sikerült magához téríteni. Csúnyán fejbe csapták az öreget. Ha nincs ilyen kemény koponyája, nem éli túl. A beteg nyöszörögni kezdés nehezen érthető szöveg borékol a száján. – Icukám, megtanultad az algebrát? – A gyerekét emlegeti, mondja halkan a főorvos. – Tehát családos ember. A főorvos csendet int, mert a beteg tovább beszél. Grenadírmars, sok hagymával anyú. Hangja váratlanul felerősödik. Megálljatok! Kik vagytok? Hé! Hey, téged ismerlek! Ismer! Képzelődik, fordul a főhadnagy a főorvoshoz. Lehet, hogy minden szó igaz. Lehet, hogy semmi. Lázas állapot, súlyos fejsérülés. Int a nővérnek. Kérem a tűt, nővér, morfinnal. Egy kis türelem, doktor, hát ha mond még valamit. A beteg újra megszólal. Tolvajuk, Segítség! Rendőr! A ah, te gazember! Ismerlek! Ismerlek, fekete! Te voltál simonyi társnál. Te tolvaj! A főorvos átveszi a tűt a nővértől. Nem várhatok tovább. Az izgalmi állapot végzetes lehet. a temlegetett. Tűnődik a főhadnagy. Két nevet mondott. Valami feketét, aki Simony nyelvtársnál volt. Jelent ez önnek valamit? Ma lehet, hogy sokat, lehet, hogy semmit. Köszönöm, doktor. Reggel vagy délelőtt visszajövök. Ha előbb magához térne, egy telefont kérek. Meg lesz, én itt maradok. Hát, aki mondja a nevét vagy a címét. Köszönöm, doktor. Jó éjszakát. Az angyalföldi lakásban felöltözve vír egy asszony, aki az imént aludni küldte szájaskodó lányát. Nyílik az ajtó, és halkan fütyörészve belép egy fiatal ember, aki az autóbusz söfőrök egyenruháját viseli. Az asszony csöndesen rászól. – Halkabban, fiam! – Bocsánat, mama, már a lusznak? – Csak icu, apád még nincs itthon. – Negyed egykor? – Ejha! – a hugod azt mondja, biztosan búcsúztatják, mert ma volt benn utoljára a gyárban. Az lehet. Vagy elment Bandi bátyámékhoz, és ott is maradt. Lehetetlen. Én kísértem haza Peti két fél kilenckor, és akkor még nem volt a bátyádéknál. Azért ez nagyon furcsa. Éjfére mindig hazajött. Várjon csak, kiugrom az utcai fülkéhez, és megkérdezem a gyárat. Az ajtóban majdnem összeütközik a hugával, aki álmosan témferegelő a szobájából. Hova ment a Laci? Ki ment telefonálni? Miért nem tetszett lefeküdni, anyukám? Hát vártam, mit csináljak? Nem tudok úgyse si aludni, de te feküdj vissza, kislányom, holnap iskola. Megvárom Lacit. Ja, Istenem, ennek a fiúnak meg vacsora kell. Egészen kihül a remben az étel. Tessék maradni, meggyújtom a gázt. Eregy, feküdj le, az én dolgom, hogy enni adjak a férfiaknak. Az autóbuszsofőr most ér vissza az utcai telefontól. Az édesanyja aggódva kérdezi. Beszéltél valakivel? Az éjszakai portással. Azt mondja, ott van a papa belépője, szabályosan leadva, és be is van írva, kilépett 20 óra negyven perckor. A belvárosi Anna bárban zajlik a hangos éjszakai élet. A vurlicerből harsog a zene, a parkettán táncolnak. Egy asztalnál két férfül, most akarnak rendelni a pincértől, aki tisztelet teljes tartásban áll az asztaluk előtt. Parancsolnak, uraim? Kérünk két vejtlédit. Igenis, uraim, két vejtlédit. Az egyik férfi visszaszólítja a pincért. Várjon csak! Sörük van. Zsiráf, roki, pilzeni, dupla maláta, déli báb, kinizsi és kőbányai világos. Azt hozzon egy üveggel. Igenis, az úrnak egy vejtlédi, a vendégnek egy kőbányai világos. Az úri vendég, aki vejtlédit rendelt, megkérdezi az asztaltársát. Mi ez a nagy takarékosság? Nem szeretem. A Lédit. A feltűnést? Megláthat valaki, aki tudja, hol dolgozom. Szóvá teszik, plegykálni kezdenek. Tudja, hogy van az. Manapság nem csak egy narancshéjon, de egy citromos zsímfízen is kitörheti az ember a nyakát. Maga túlzottan óvatos, Simonyi úr, de nem baj. Szeretem az óvatos üzlettársakat, mert azokkal sokáig lehet hasznosan együtt működni. Most azért hívtam ide. Tudom, de másút is áthatná a pénzt. pénzt. Visszaadnék magának egy kiolvasott könyvet. A tízezer persze benne van. Köszönöm. A jövő héten szeretnék egy dupla tételt kapni. Majd meglátom. Ám bár a legjobb lenne, ha most egy kicsit leállnánk. Ostobaság! ha kell, esetleg többet is tudnék fizetni. Kedre kéne. Azt hiszem, biztosra ígérhetem. A zene két ütem között hirtelen elhallgat, s a mulatóban nagy csönt támad. Mi ez? kérdezi a sörivó vendég. Nyugalom, a szokott razzia. Sok kis tyúk jár ide, azokat macerálják. Ne féljen, magának semmi baja nem lehet. Szász nagy az asztalukhoz lép, tisztelegés a lehető legudvariasabb hangon igazoltat. Jó estét kívánok! Szabad a személy Tesék Tessék alhad nagy elvtárs! Hol lakik az elvtárs? Második kerület, Kökény utca 4. – Foglalkozása? – Beszerzési csoportvezető. – Helyes, köszönöm. – Szabad az önét? – Tessék, bár nem tudom, miért kell mindig macerálni a dolgozót. – Mi nem macerálunk. Mi csak megnézzük, hogy mindenkinek rendben vannak-e a papírjai. – Fekete vince? – Most olvast el, minek kérdi? – Nem értem, miért háborodik fel. Az elvtársnak semmi kifogása nem volt az ellenőrzés ellen. Nem kérem, nekem nem volt. És ami az egyik elvtársnak nem rossz, az önnek sem rossz, fekete úr. Jó éjszakát! Másnap délelőtt egy leányiskolában szünetet jel ez a pedellus csengője. A lányok vihorászva csivitelve jönnek az osztálytermekből, csak egy kis csoport húzódik az egyik lány köré, aki szédelegve jön ki az udvarra, mint aki rosszul van. A lányok izgatottan faggatják. – Hogyan felelhettél ilyen rosszul, jutka? A jutkának nevezett lánya homlokát dörzsöli. – Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán meg tudtam nyikkanni, ilyen éjszaka után. Egy kislány közelebb furakodik. – Mesélj, mi volt? Olyan izgi! – Pistával egy hűvös völgyi cukiban voltunk, de ne mondjátok el, mert ha meg tudja Anna néni, egyből kivágnak. De hogy plegykálunk, csak meséj már, olyan izgi. Olyan hülye vagy, csak annyit tudsz mondani, olyan izgi. Csönd! Hagyjátok Jutkát beszélni, vagy nem hagyjátok? Beszél Jutka, majd utána megtépem ezt a taknyos icát. Jutka nagyot lélegezve kezd beszélni. Amikor éppen indulni akartunk, elerett az eső, besötétedett. Ültünk és ettünk a minyonokat, tizenegy órakor már nem mertem tovább várni, elindultunk. Az esőben. Júj, de Izgi! Hülye, mondd tovább, jutka. Ahogy mentünk a sötétben, Pista magához húzott, nehogy belecsúszak az zárókba. Megnéztem, milyen mély. Egy ember feküdt benne. Azt hittük, részeg, de aztán kiderült, hogy leütötték. Júj de! Csönd! Pista szaladt telefonálni, én ott maradtam egy halottal a vak sötétben. Hát igazán meghalt. Nem tudom. Amikor a mentők megjöttek, még élt. Hát láttad? Kérdezi egy lány fogvacogtató izgalommal. Hát persze, a mentőautó reflektorfényében. Olyan idősebb munkás ember volt. Barna kort kabádban, kabátban. Barna kort kabádban kabátban? Idősebb munkás ember? Hogy hívták? Kérdezi egy lány, aki halásápadt az izgalomtól. Nem találták meg az iratait. Biztosan kirabolták. Világos, Rablógyilkosság. És milyen volt még? Szürke nadrágja volt, erre emlékszem, és elől hiányzott két foga. Láttam, mert nyitva volt szegénynek a szája. Hiányzott két foga? És a haja? Úgy láttam, hogy ősz, ma bajusza is. Bajusza is volt? Milyen? Fontos, hogy milyen bajusza volt. Stuccolt, és igaz is. A bajusza tövénél a szája sarkában egy anyajegyet láttam. Olyan volt, mint egy éretteperszem. a ja, Istenem! Most mit izgulsz? Mondjátok meg Annus néninek, hogy elmentem. Rosszul lettem és elmentem. Mondjátok meg. Mi történt ebbel az icuval? A főkapitányság életvédelmi osztályán íróasztalán ült Molnár főhadnagy. Vele szemben a két veréb gebinese, aki éppen befejezte a tanúvallomását. Szóval ezért jöttem főhadnagy elvtárs. Jól tette? Tudom, kérem, mert én is rendőr voltam. Igen? Mikor? 1950-ig, kérem. Akkor leszereltek, mert megrokkantam. Azóta ugyebár voltam csapos, pincér, most pedig gebines a kétverép kis vendéglőben. Ahol tegnap este megjelent az a dzsambó. Biztos, hogy ismeri? Nem tévedek, kérem. Rendőr szemem van nekem még ma is. Amikor a spórcsarnok éttermében voltam csapos, ott garázdálkodott. Hírhet csibész volt, kérem. És a másik, a tűzoltó? Azt most volt szerencsém először látni a két verében. Százassal fizetett ki egy 41 forintos cehet, a többit borravalónak adta. Tűzoltóban ilyen gavallért én még nem láttam. Ez volt a gyanús? Nem, kérem. Azt mondta a tűzoltó, hogy a múlt héten hatan nyertek egy négyes találaton 5000 forintot. – Én is lottózom, kérem. Én tudom, hogy a múlt héten 84 ezret fizetett a négyes. Engem nehéz átverni a palánkon. Hozzá ez a dzsambó és a részek kölyök. – Miféle részek kölyök? – kérdezi friss érdeklődéssel Molnár. Aki utoljára jött be, de a dzsambó elvitte, mintha nem akarta volna, hogy a kölyöknek eljárjon a szája. – Köszönöm, palkú elvtárs. – Kötelességem, kérem. A rendőrvér nem válik vízzé. Tiszteletem, illetve erőegészség! Molnár főhadnagy valamit följegyez a noteszába, azután megnyomja a gombot az íróasztalán. Pillanat sem telik bele, kopognak és belép szász alhadnagy, vigyázba vágja magát és jelent. Főhadnagy elvtárs, szász lajos nyomozó alhadnagy jelentem, hogy az éjszakai ellenőrzést befejeztem. Három szemét előállítottam a központi ügyeletre. A főhad nagy kezet nyújt a beosztottnak. Köszönöm a hadnagy elvtárs. Nehéz éjszaka volt. Igen, és? A leütött öreg munkás? Még mindig eszméletlen. Éjfél után, amikor maguk letettek a kórház előtt, végighallgattam, amit lázas állapotban mondott. Nem lettem tőle okosabb. Miért? Mit mondott? Tolvajokról fantáziált, rendőrért kiabált, és valami fekete nevű embert emlegetett. Feketét? Érdekes! Én is találkoztam egy fekete nevű emberrel. Hol? Az Anna bárban. Razzián. Kötekedett velem. Előállította? Nem találtam szükségesnek, főhadnagy elvtárs, De a címére még talán emlékszem, ha töröm a fejem. Adja, Legyint a főhadnagy fáradtan. Annyi fekete járkál Pesten. Az nagy tudja, hogy a kihallgatásnak vége. Vigyázba kapja magát, de ebben a pillanatban a főhadnagy asztalán megszólal a telefon. Szász előzékenyen felveszi a kagylót és beleszól. Haló. életvédelmi osztály. Adom. A kultói Anna kórház keresi a főhadnagy elvtársat. Átadja a kagylót és menne is, meg nem is, mert kíváncsi rá, történt -e valami a leütött öreg munkás ügyében. Molnár főadnagy vagyok. Jó reggelt kívánok. Igen? Már is írom. Tehát tíz perc ezelőtt egy diáklány felismerte az öreg munkásban az édesapját. A neve Szabó János, nyugalmazott szövőmester, 13. kerület, Lapály utca, 27b. Köszönöm, főorvos úr.